vagy rosszabb. Közös lesz a sorsunk. Miként eddig is közös volt. Azt itted nem, hogy bizonyos értelemben a tiét különb. Rám néztél, vagy észre sem vettél, hisz nem érdekelt üle valaki abban az üvegfülkében az ipari kamerák mögött. Nem te őszott. Ez volt a lényeges tudás.